de de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola.? Gent de Cerdanyola, Gen de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola. Gent de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola, Gen de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola. Gen de Cerdanyola. Soc en Jordi Molina Garriga, soc veí d'aquí de Cerdanyola, tinc 51 anys, estic casat, tinc tres fills i visc en aquests moments a Canaletes. Ara en aquests moments treballant en el bar de l'Ateneu de Cerdanyola. Abans havia treballat en el quixot del Passeig de Cordelles amb un petit quixot que vam muntar a Canaletes. Bueno, pues, els camps, les baremes, els horts de Canxarau, canaletes, quan anàvem a fer les baremes, els traginers de raïm amunt llevals avall l'última setmana d'agost, els estiguejants, els fills dels estiguejants, o inets dels estiguejants, el mes d'agost i juliol, eh, la festa major aquella que es feien a l'era la, de l'Altimira, per Sant Jaume, una festa major petita que es feien al passeig de Cordellas, que sempre l'organitzava el Josep Rivera, que segueix ara amb bambalina. Què més me'n recordo d'allà vore'ns? Ah, sí, d'un tal Boades, que era un gran expert en muntar les carpes de l'embalat de la plaça Sant Ramon. Sí, sí, són records que tinc present sempre. Al camp de la... de la Cabrera, anem a jugar a futbol, anem aquí al Carrescoles. al llac del Castell, al bosc del Castell, que no existeix. Bé, bueno, molt diferent. No tarda a veure una cosa amb l'altra. Ni els que llavors eren nanos i... Pensàvem que acabaria sent això. No sabíem pas que hi hauria la universitat, ni que aquells camps on anàvem a casar amb els nostres pares, els conills i les vinyes, i això, que acabarien sent un centre de cultura tan important, i de, no solament de cultura, d'investigació científica i d'avanç tecnològic. No pensàvem, era una cosa que ens ha vingut de nou i que nosaltres hem nascut creixent i ens farem vells i grans, tenint la gran sort de que estem a Cerdanyola i vivim un dels moments més importants, crec jo, del desenvolupament d'un poblet de 2-3.000 persones a ser una gran ciutat tecnològica, universitària i d'investigació científica que Déu vulgui que sigui pionera en el món per molts esdeveniments científics. Oh, el món, com està? Em sembla que tenim una falta d'identitat. Per una part, sempre estem mirant amb el que és la fam del Tercer Món, l'ajuda. Jo ho estic pensant a vegades digués com aquell que es va confessar i després quan ja s'ha confessat els seus pecats. Després pot tornar a pecar una altra vegada perquè ja s'ha confessat i el dissabte que ve tornarà un mossèn Joan a confessar els seus pecats i tornarà a, a tornar a fer pecats durant unes setmanes. No, el més important seria és que, de veritat, quan féssim una cosa, encara que fos un granet petit de cadascú, que el Tercer Món no fos el Tercer Món ni que el Primer Món fos el Primer Món. I hi ha un polític espanyol que tenia una gran raó i era que no vol rics, el que no vol són pobres i això si ho agradéssim al món real ens trobaríem en que no hi haurien tants problemes a l'Àfrica si haguéssim sigut capaços d'anar allà a ajudar-los. I no llançant diners amb helicòpters i llaunes, sinó en fent un front de batalla fos al nord d'Àfrica. I que si la xenofòbia no, no, ens, no ens arribaria, perquè tothom, ningú, és, ningú és fascista, ningú és xenòfob, ningú és... Però quan ens hi toquen, sí que ho som. Quan ens toca la vena, sí que ho som. Som falsos, mentiders, i enganyem a tothom, tots. El dolent el quedo per mi, perquè és una cosa professional i no té per què ningú sàpiga, tothom té les seves vivències positives i negatives. Una bona va ser l'altre dia amb el Jaume Sisa, vam estar parlant, va no? acabar la seva actuació i hem estat parlant de què era el Barcelona d'abans, quan érem jovenets, i com s'està transformant ara. És un moment important, fabulós, de dues persones que no es coneixien i que sí ens coneixien. I una altra va estar uh, uh, una actuació d'un cantaor flamínic, que va cantar amb català i que em va posar la pell de gallina. I dir que això no és tan lluny no? el flamenc del català, si a mi em pot posar la pell de gallina tantes vegades com un bon ànim ho va fer passar no importa el nom d'aquest cantaor, que si bé tot els ho daàven no? però és que sensible i cantava cante Honndom català. Un moment sensible. No ho sé l'altre dia vai parlar amb una amiga meva que va tingué un un ensurt polític, no? I que a pesar de totes les coses jo sóc testimoni de la seva feina feta, de la seva capacitat de treball de la seva responsabilitat com a persona i jo només podia dir que la consola és una dona com cal Un músic, Joan Sebastián Bach Una ciutat eh, Donosti, Sant Sebastián Guipúzcoa Una pel·lícula Aníhol una cançó. Helena, de Joan Manel Sarrat Una platja Un poema Vinyes verdes vora el mar Ara que el vent no es remuga, us feu més verdes i encara, teniu la fulla poruga. Una del Salvador Espriu, que també la canta enllà, a la taverna del mar, i feu un vell. Un personatge, greu mar. poder dormir tranquil. Un olor, un perfum, un aroma. L'olor aquella que fa la tormenta d'estiu, aquella de, de fang, res, aquell aroma especial després d'una comença una tormenta a terra mullada. Un record la imatge. Eh, mi mare em solia portar, quan ella volia fer compres a Barcelona, hi havien allà, eh, passada a Catalunya, al costat de l'hotel del, del, del Cafeteria Plaça, a la banda del cort inglès, en Fontanella, una pastisseria. I jo sempre que anava per allà, la tornava boja pobreta, perquè jo tenia que menjar una pasta d'allà, sempre, sempre. Sempre que em portés allà, tenia que sortir per aquella boca de tren i tenia que menjar-me una pasta d'aquella pastisseria, i ja no existeix. Un record de joventut, els meus amics. Un neguit, sapiguer tocar el piano abans de morir-me. Una bebuda. La cervesa. Un menjar. Les verdures, un color, el verd mariner, aquell verd blau. Una flor. <ríe> La rosa. Un lloc perdut, l'anzarote. Déu ets el meu. Fa dies que he abocat al balcó he perdut el jornal xerrant amunt per dalt més avorrit que jo o mirant com s'esfulla un alzinar olorant romaní com tornen a florir i es tornen a esfullar Fa dies que no sé quants dies fa, fa dies que m'estic dient demà, i espero, i espero. Vivint amb res, treballant per no res, i un dia com si res, morir-me de no res. Adeu, si no ets, al fons d'un bar fotent-me un perfumar per escalfar-me el cor mentre arribo a la mort a jugar al subestat Fa dies que no sé quants dies fa Fa dies que m'estic dient demà i espero i espero i espero abocat al balcó espero despullar l'horitzó espero Espero per a Nadal i per la Magdalena, pel dia i per la nit, que torni a Helena. Que torni a Helena. I és que quan passa pel meu carrer, fins als geranis li cuca l'ull, l'aire es fa tevi amb el seu alè. Les llambordes miren amunt la pell morena quan passa adena. Quan ella mira saps que de fort, quan ella vol la dona, quan ella plora saps que és el dol, quan ella calla tot jo tremola, quan ella estima l'amor prene vol i entra taulada s'engronja el sol i els passarells dels fills de la llum miren gelosos com riu i asemol color d'espera llarga i perfum de lluna plena la meva alè L'estadret em fa mal, el reum em trenca els dins i ha fugit al terrat per dalt.